harttzun irratian, mundu ariso nazioarteko abitu den txente rekondoren eskutik. Eta jarraia nazioarteko gaiei, ez bat eman behar diegu, izan ere bueno, Txente rekodo dugu telefon azbealde pixkaate gai batzuuta zitz egiteko kaixo egunan. Baiaunon? Ba, Bona txente, gaurkuan e, bueno, pixka bat e, nondikasi eta gai bat hartuko dugu Iparkoreara jo behar dugu ze Kim Jong-il hil e, da eta amazazpi urte egintean eman ditu eta bueno, oain badiru di beste estatuak alerta egoeran e, jarri diela honen aurrean, ez? Hori da eta berri ere, oain dela urte dexente batzuk bezala, 1000 behatzi deo da laro gita malau garren urtean, ba, Kim Jong-il, oainildakoa, ba, poterea llegatu zenian, ba, gauza bera herripikatu zen. Ez? Mm. Nere ustez, iparkorearen realitatea, normalean, ba, topikos gaineska etortzen zaigu hemen mendebaldean, eta medioak, eta politikariek, eta jende askok, e, ba, erabiltzen dituzte, uste, ba, olako klitxeak ez. Eta, bueno, nere ustez, e, bitxia da, mm, normalean, herri hori buruz, ezagutzen duguna, Ba, komentatu dudan bezala topikos gaineska errealitate bat dala baino am e, iparkorean gauzak mugitzen ari dira ez. eta oso adirasgarria da ba, esatea, ba, dibidez, bibizi bat irakurtzen duzunean, nola esaten dutea nola den posiblik dudiorik zabaltzea e, esan ez herria ba, e, dagola negar, negarrez denbora guztietan, e, hori realitatezkoa den, ez den, baina klaro e, Britannia arrek dute lehi didi eta antzekoak hil zirenean zenolako eskandalo e, mediati kore sortu izan, bai, eta se bai. se jarrea. Hogatik esango nuke, ez bai egia da e, inguruko estatuak, e, ba gehin bate e, e, egokorea, e, gero estatua batuak ere, ba mm -hmm. pizkat e, argi gorriak pisto iruste, eh, edo martxan jarri duteste. Baino bueno, nirez ute E, ez da, hola, ez, nioz dela zaitasun esartu behar dala e, erri hortan eman den transizioa, eta ematen ari den aspalditik transizioa mm -hmm. ezin dugu astu behar indela ja irurte ba, ofizialki egin zen kinjon e, gaixotasunak eta hortik aurrera ba, martxan jarri zen ba, er, er, e, e, e, aldaketa, potere aldaketa ba, hakinda edo zen momentutan ba berria sortuko sala ez. Horre, ekip Jon Helen inguruan edo bere erregimenaren inguruan mendebaldea gauza asko zuko izan zen bezala ez da ez ditute askoik izan Eh, bueno, esan diguten gautzenetako bat diktadura dela, eh, bueno, baiek itxilla, baieki dela eta beti bueno, iparkorean inguruan beti tentsioak. Nabaitu da bai estatu batuak, ez? Ezte gaitor China n ingurutikan eh aliantza horrek eh bueno, sektore horrek eh suposatu za historikoki beti e, estatu batuakei eta tentsio honeiek beintza nabaritzen dira, Hori da, ta esin dugu astu go sortutako errealitate bat dala, ez? Eta han bai estatu batuak, bai eta bai e, Moskutik bai ziren tirakka eta haien fitxak mugitzen munduko tablero osoan, ez? Eta e, Korean penintxulan, ba, hori, hori, sortatu zan, bi estatu sortu ziren, ego eta iparkoreak, errealitate guzti desberdinak, e, ego korea, ba, justu e, estatu batuetako e, jendarme lokala bezela eta japonen laguntzare jendarme lokala bezela kokatu zan, eta iparkorearen ordez, ba, bueno, eh, han ere sortzen direen kontrazenak hemendik ez, mendebaldetik. Zeren ondo ulertzeko iparkorearen errealitatea aspi marratu berdala, eh, so, subidean notozu nazionala, ez. Eh, haiek beti defendatu dute eh, hildo estrategiko bezela. Eta horregatik bai mantentzen dute Harremanak estuak momentu honetan, eh Pekinekin, baina era berean ere ez dute uko egiten Errusiarekin, ba, Japoniarekin eta baita ere Egokorearekin harremanak mantentzeko. Sere soberatuson nazionalen inguruan beti aldarkatu dute iparkoreako burusagiek, ba e, bide bakarra ba, bere independentzia mantentzeko e, ba hori da, ez? Ez aplikatzea inungo atzerritarretik, etortzen diren inungo eredua edo beste estatu baten eskutan e, erortzea, ez, horrek bai izango zan, ba, ez den atoki naiko interesentzat, ez berez, mm, hori da klabe bat, ez, eta gero, ba, ipatu ganasieran, bai. ba, iparkorean, bai egon dira gauzak nahiko eh, larriak, ez, ba, gozetea, izugarria izan da, bai. gara batean baina, karo, e, ezin dugu astu ere, ba, naturak jokatutako paperak, ez, e, iparkoreatan hitz egiten dugunean, ba, kristonak esaten da mediotan, baina, oa aste honetan ikusi dugu, Filipina uarteetan, zenola Ako chikisioak egon dira zenbat hildakoa eta oi bai lotura du zuzena dauka ere hango erregimenarekin eta hango sistema kapitalistarekin ez bere ekontrasanak askotan e hemendik eta hasieran betzela e klitxeoiek erabiltzen dugunean ba ez dute balio mm -hmm. bueno hainbat irudi botere bueno izan da botere utxune batean izango dela minon e argita garbi azkeneko urtetan e apostu du e Kim Jong Ilek e bere semian anezkin Jon Unen e semiak bueno ba, bere bote eh oinorreko izango zerelas Hori da eta berriro agorero askok badaude hori es kolapso se potere borroka egongo dela darnemaian aipatzen dute ba kinjonunen eh, osabaren bat baina bueno eh, aipatu doan bezala, neretzat eh, hau eh, poteren potere eh, oreka eh, iparkorean aspalditik nahiko lotuta dago es egia da militarraren eh, pisua oso importantea dala baina era berean ere ezin azken hilabete hauetan bakin jo berak eh e, ipini ditu bere epidea edo berin inguruko e, lagun, lagunak ba, bai militarren inguruan segurtasun indarren inguruan eta ezin dego astu ere ba azken bolada honetan e, bera egondala parte hartzen parte hartzen zuzenan gainera ba, estatuko gai potoloetan ez bai egokorearekin harremanak eta baita ere e, ekonomia mailan ba ematen ari den planifikazioa beresz e, batzuentzat, ba, bai, e, agian gogoa, gogoa da ba, olako, egoera, olako argazkia, ateratzea, ez? E, potere utxunea, e, lehiak, barneko lehiak oso potenteak, zixurak, eta hori gehien bat, ba, kolapso batera llegatzeko, eta kolapso honekin, ba, regimen aldaketa, ez? Baino konturuz, zeren bai Korean, eta ni uste dut ere, bai Washingtonetan, konturatu dira, kolapso bat ematen baldin bada, e, ondorioak oso oso larriak izango dira, ezin dugu aztu, Benetan, e, ba, potere borroka oso zutsua ematen baldin bada, iparkorean ondorioak bagian ez esango guda zibil bat, baino bai e, tentxioak eta zaurazki hildakoak hildakoekin batera gozetea ba, berriro ere sortuko dala. horrekin batera ba, e, errefusiatu guolde bat egongo da inguruko estatuetan baitxinan eta bai egokorean eta aztu gabere utxune benetan ematen baldin bada, potere utxune bat ematen baldin bada, e, ba, e, e, Ipar Korearen potere nuklear hori, ba, seguraski, salgai egongo da edo zein aso kabeltzan, ez? Bere uh -huh. kontu zibiliz, eren kolapsuan, ere ustez momentu honetan ez inori interesatzen. Uh -huh eta, bueno, pixka batunekin lotutaren ari patutegoo gerra dutzen garaian e, bueno, ba, fitxa asko moditu zela mundu mailan eta oitako agente nagusi bat, e, bueno, Sovietar batasuna izan duzen, eta oi garren urte urrena dakago e, abenduan, ez? E, bueno, Sovietar batasuna erorketan, oi garren e, urte urrena, ez da? Bai, e, edo, iaia ia komatxo tartean, ba, zea, ez? Abenduan, dela hogei urte, ba, izan zen gorbatzoren, gorbatzor inguruko mugimenduak, gorbatzor bera eh bostean, ean abenduko 25ean bere dimisioa publiko egin zula eta bueno, ni uste han baita eh e, kokatzen da ba esparru sovietia, soviete esparruaren desagerpen gomatso tartean ofiziala, es uh -huh. eta benetan ba, askok eta askok e, zuen espero hain azkar ba, olako holako e, eh eta hondia poterotsua bertan bera etortzea hain denbora laburrean. Bai, horre esan berdugo, ez zuko sentzu bezala Gorbatchev sartu zenean pizka bat, eh, bueno, badirudi estatu batut dira hurbiltzen saiatu zela, gerra hotzekin e, amaitu naian erreforma batzuk e, sartu ziola, bai, bueno, ez? Bai, bueno, Gorbatchev inguruan denetatik entzun dego, ez? Bai, mendebaldetik hondikusita zegola, eh berean ere askok eta askok mantentzen dute Gorbatzoren naia san, ba susentzea e, ildoa, ez? Ikusten san, bai Afganistanen gudarekin, bai E ekonomikoarekin, ba, proiektu Sovietar proiektua beruntzet ortzen zan, ez? Eta bere azmoatzen aziratik, ba, bertan bera ustea proiektua, baino bai susentzea, karo, baino ikusi genuen bezala, e, oa indela hogei urtean mugimendu asko egon ziren e, egon zan kolpe saiakera bat abustuan, e, orbatxo ben kontra oa indik ere e, zan, gauzak argirik ez daude horren inguruan, zen ondorio susena izan zan kolpeen ondores ba, jeltzin jauna aterazan, tau auvaisan mendebaldeko lagun mina, eh, eta bai jeltzen benetasko kolpe bat eman zuen Gorbatsjov, eh, ba herritik kentzeko eta aurrera egiteko, ba, ikusi dugu errealitate e, gordinarekin, eh, sovietbatasunenetik honea, ba, bai Hortik sortu diren estatuak, eta Rusian bertan lehenengo urtetan ba, negargarriak izan dira, ez? Mm -hmm. e, ba, estatu servitzu gehiinak e, bertan berat horri dira, hortik kaltetuta sortu diren ba, populazio sektorek normalean ba, nahiko aulak direnak izan ziren, e, ikusi dugu eren, hula, haberastasun e, ba, guztia, salgai jarri izan, eta salgai ikusi dugun bezala gainera, ez? Mm -hmm. Hortik atera diren oligarka famatuak, bueno, niretzat, ba, bueno, izan zan hori es, eh? eh, salmenta basati bat, eh, estatu baten, Ba, poderioa eta estatu baten ba, enpresak eta, eta gauzak. Baila gilean, askotan e, gaur egun, ez? E, bueno, lehenengo potentzia nagusi e, estatu batu ditugun e, nola ez, baina askotan, Errusia, bueno, kasu honetan, noain Errusia e, gaitasuna askotan ez, da kontuan hartan ez? Beak, bueno, historikoki uki duz obietar bat asuna, altan, alare oso indartxua derla Errusia, ez da? Hori da, eta momentu honetan bada, eta berreskuratzen ari da. E, horregatik askotan ere, mendebaldetik entzuten dugu entzuten duguna Putinetaz ez? Putin oain da gaiztoa oain da pertsonaia ez zer baina bueno e, guztokoa da ez guztokoa izan egia da e, Putinen eskutik Barrusia berriro ere estet esango aurreko lerroan kokatzen dala, baino bai aurrera pauzu oso oso importantea. Claro, kontutan hartzen baldin badegu base politika eraman den urte hauetan, eh? Ba Putinek eginduna izan da berreskuratu estatuarentzat, ba klabe diren edo estrategikoa diren enpresa nagusiak, eh? Ba, normalean gainera energiarekin lotuta daudenak eta horrekin batera, ba oi, e, Rusiaren poderioa energia mailan, ba munduko importanetariko badala eta horrek ere ematen dio ba asko eta asko berrantolatzeko haien ajen estatuaren hmm. e, eraikina, ez? Bai, hor pixka bat, e, bueno, mundu hontan esango du, bueno, fronte badmino gehieba daude, estatua batek gidatzen duena bestia bat eta bestetik anagian Errusiak gidatzen duna, edo giatu izan duna, ez? Venezuela, Iran, hor badao de herrialde batzuk e, sozialismoan inguruan mugitzen dienak eta bi bandoien, e, bueno, bultzaltzaile nagusi izango nuke gauaindikan Errusia. Bueno, e, bai, hain nazioarte mailan dagoen estenatokia ez dagoain dela 18 ez? De ez dela 18 urte ondo haipatu duzun bezala hemen e, nagusitasun globala estatu batuetan eskutantzegon, ez egon inunga ukerarik inolas ere baitzalen bat e, bere gainean jartzeko, hori e, e, esparru sovietar e, desagertu zenetik honea, ba, nagusita, e, nagusitasuna estatu batuetan egondala, baina egia da asken urte hauetan gauzak aldatzen ari dira. E, alde batetik, ba, zuk haipatu duzun, ba, Rusia eta Rusiaren inguruan e, mugitzen ari diren beste estatuak, gaizkizan dago e, irugarren munduko estatuak, hoieta e, iku askok bahagia saiatzen nahi dira, ba, kokatzea jen buruan, ba, e, potentzia regional bezela, irango kasuan, venezuelaen kasuan, e, pixkat, influenzia zonalde edo e, erregio, erregio batean kokatzea, baina baitare, badaude hortik, eta gero eta gehiagoa saltzen ari dienak, ez? Eta dira brik deitzen direna, uda Brasil, China, India eta Rusia, osatzen duten e, potentzia emergentek deitzen direnak, eta han noskin, eretza klabe izango da, urrengo urteetan, ez baldin badaia klabea, ba, China, Txina, e, txinaren pisuan beste e, saio batean igual aukera izango dugun ikusteko, baino txinaren pixua izugarria da e, az, e, bere askunde ekonomikoa, bere potentielea eta zenolako aukera izan ditu ba, akordioak egiteko nun nahi, ba, bai afrikan, bai Ego e e Amerikan osea, nu nahi, ez berez mm, momentu honetan, bai Rusiaren papera gero eta nagusia dela, nere ustez ez gaude bauain dela hogei urten ez den atokianan, bi polo ziren soviet batasuna eta estatu batuan eta hien ingurua mugitzen zirenak momentu honetan polo geio daude eta haipatu behar dala, bai Txina eta bai Rusia baineta berri osaten dute, haiek batek egiten dute e tendentzia horrekin ez da, mundu multipolar batera llegatu gatu eta ez hain arte betzela ba, Washingtonen guasintonen eskutan ustea ba, erabaki nagusiak. <hum> bueno, beste egun bateko gaia izango dut chinan inguruan da ona edo bueno, zuko esanki izan bezala beste potentzia muko bat sortu delako chinan ingurun. Bai, gente, ba mila baina esker guri eta pixka bat e, bueno ipar korean inguruan eta sovetar batasonan inguruan hitzitetik. Bai, eskerrik asko zuei eta ondo izan? Hondan izan bai.